— Канєшно. — А велике у вас животне? — Дуже, — мовила вона і надовго замовкла. — Ветеринарня вся також, зважуючи на трагічність ситуації, яка стане ще трагічнішою за обіжки з животним. Доки начальник не кахикнув, а тоді поштиву. — Можемо, канєшо. — Це кіт, собака тощо. що? Красуня" Бо вона була блондинкою, підвела до всіх очі і прошепотіла. Це я. Ви, конечно, звеніть, но ви ж розумієте, ви людина, а ми вєтроботніки. І вусиплять вас ми просто не імєєм права. Гроші. Бо я плачу ж гроші, бо нас посадять. Чи вона не чула, чи й сама була уявною, як її сигарета, коли вона припалила натуральну, то глибоко затягнулася реальним димом і, глибоко видихнувши, сказала «Уявляєте, мій ідіот зробив вставку. Він взяв ефірну касету з кінофільмом і, нікому не сказавши, вписав на відаку туди шматки з порнухою. Ви уявляєте, всі нім уявили» бо ніхто нічого не уявив. Уявляєте, з цим, з такими білими-білими тілами, а на них виявляється такі рідкі довгі чорні волосини. І заплакала. Ветеринарня принишкла, щоби послухати, як жінка це робить. А вона робила і робила. І вчепилася в начальницький білий халат, який одразу став мокрих кольорів, сльози тим часом густішали не могли розповісти. В ліцеї це почалося, ще в ліцеї знати не могла, чим це скінчиться. Бо Толік був кльовий, а вчителі – ні. І не дозволяли дискотеку, хоча в кожному класі було, що туди одягти, доки дир не здався, Зробив помилку. Взяв касету з музикою на той вечір і особисто перевірив кожну пісню. Звістка про це облетіла школу, особливо Юлю з Толею. «Ну, я йому задєлею», – обурився він таким голосом, що Юля хоч і була тоді школяркою, бо вона тоді ще не кохала. Толя, хлопчик понтовий, Бо з небагатої сім'ї І тому понтувався не дуже Там, де за сценою Шкварчали шнури в підсилювачах І раз у раз недоречно Гупали колонки, лякаючи Учнів, які Несміливо просотувалися В залу, спотикаючися Об свої Височезні підбори Там Толя Підсунувся під апаратуру Він зробив так тицяючи звідтам на перемотку магнітофону, кілька разів зупиняв і, перемикаючи на запис, нашіптував туди найкрутіші слова і не ті, які виконуються в американській страді, а ті, які навіть і в нашій ще ні разу не співалися. Він повернув касету на початок, і почалися танці. Все гаразд, доки фонограма раптом не урвалася. Всі стали. І в цій моторошній тиші передотоновані модуляції по зміїному просичали. Твою в... і в душу, мать... Всі вклякли, що потім, коли знову бухнула музика, несподівано... Затанцював лише директор зі Ревецькою. Жахом кожен дивився на той танок. Дир тільки зараз зрозумів, чому все життя боровся з дискотеками. Юля тоді зметикувала і пошукала очима Толіка. Той стояв під колоною, урочистий, спиною до зали. Витягнувшись, він кривив посмішку та муючи її. Що Юлю похитнуло? В запаморочливій тиші чути було лише, як схлипувала заучиха по виховній роботі, лише не Анатолій. Він стояв, тримаючися за колону, аби не впасти від щастя. Дитинство скінчилося одного такого разу. Працюючи на каналі, вискочивши з літучки, вона пробігла повз невразну постать, яких по всіх телеканалах Задосить і в кав'ярнях. Однак якісь розряди затріщали у волосці, і Юля зупинилася, аби струсити їх.